Kemphalett, kulcs a Menderli házhoz. Első rész. Tobruk. Első fejezet. Az utolsó teve délben rogyott össze. Az az öt éves fehér hím volt, amelyet még kialóba vásárolt. A három állat közül a legfiatalabb, legerősebb és legkevésbé szeszélyes. Annyira szerette, amennyire egy ember egyáltalán egy tevét, vagyis csak egy kicsit gyűlölte. Felkapaszkodtak egy kis domb szélárnyékos oldalán, ember és teve egyformán nehezen vetette meg a lábát az állhatatlan homokba, és a domb tetején megálltak. Előre néztek, és megint csak egy dombot láttak maguk előtt, és amögött még ezret, amelyet mind meg kellett mászniuk, és a teve, mintha minden reményét elvesztette volna a gondolatra. Melső lábai összecsuklottak, aztán lerogyott a hátsó része is, és úgy feküdt ott a domb tetején, mint egy emlékmű, a haldokló közönyével meredve maga elé az üres sivatagra. A férfi megrángatta a kötőféket. Az állat feje előre nyúlt, a nyaka megfeszült, de nem volt hajlandó felállni. A férfi mögéje került és háromszor vagy négyszer teljes erejéből belerúgott a hátsó részébe. Végül elővette borotva éles, tűhegyes bedúinkését is beledöfte a teve farába. Vér ki a sebből, de a teve még csak hátra sem nézett. A férfi tisztában volt vele, hogy mi történik. A kiéhezett testének a szövetei egyszerűen felmondták a szolgálatot, akár csak egy gép, ha kifogyott belül az üzemanyag. Látott már tevéket így összeroskadni egy-egy oázis szélén is, ahol pedig ott volt körülöttük az életadó növényzet, de nem vettek róla tudomást, mert már nem volt erejük enni. Egy-két fogással még megpróbálkozhatott volna, például vizet tölthetett volna a teve orjukába, amíg az állat el nem kezd fulladozni, vagy tüzet gyújthatott volna a fara alatt. Csak hogy nem pazarolhatta a vizet, és nem pazarolhatta a tüzelőt sem meg azután egyik módszer sem bíztatott volna különösebb sikerrel. Egyébként is ideje volt megállni. A nap delelőn állt és perzselően sütött. Megkezdődött a hosszú szaharai nyár, és délben a hőmérséklet a 40 fokot is elérte árnyékba. Anélkül, hogy megszabadította volna a tevét a terhétől, kibontotta rajta a lévő egyik kiszákot és kivette belőle a sátrát. Automatikusan ismét körülnézett, de nem volt a határon sehol árnyék, se másféle menedék. Egyformán rossz volt mindenütt. Így azután a döglődő teve mellett ütötte fel a sátrát, ott fent a dombocska tetejé. Törökülőcsbe ült le a sátor nyitott végében, hogy megfőzze a tejáját. Egy kis négyszögnyi területen elsimította a homokot, gúla alakba összerakott néhány értékes szárazágat ágat, és meggyújtotta a tüzet. Amikor a kannába felforrt a víz, nomád módra készítette el a teját. Beletöltötte a kannából a csészébe, cukrot tett hozzá, aztán visszaöntötte a kannába és ismét felforralta. A műveletet többször is megismételte. Az itt kapott főzet nagyon erős volt és meglehetősen szirupos, de a világ legélénkítő bitala. Elmajszolt néhány datóját, nézte, hogyan döglődik a teve, és várta, hogy a nap elmenjen a feje fölül. Nyugalma begyakorlott volt. Hosszú utat tett meg a sivatagba, több mint ezer mérföldet. Két hónapja hagyta el a Líbia földközi tengeri partján fekvő El Agilát, és délfelé haladva Gyalón és Kufrán keresztül 500 mérföldet utazott, amíg a Szahara szívébe nem jutott. Ott keletnek fordult és átlépte Egyiptom határát, anélkül, hogy ember vagy állat észrevette volna. Átkelt a kietlen sziklás nyugati sivatagon, Kárga mellett északnak fordult, és már nem volt messze a rendeltetési helyétől. Ismerte a sivatagot, de félt is tőle. Minden értelmes ember félt tőle, még a nomádok is, akik egész életüket ott élték le. De egy pillanatra se engedte meg magának, hogy ez a félelem úrán legyen rajta pánikba eltse és felemészse idegeit és energiáját. Katasztrófák mindig előfordultak. Aki nem értett az iránytű használatához, több mérfölddel is elkerülhetett egy forrást. Vizes tömlők megrepethettek, és kiszivároghatott a tartalmuk. Látszólag egészséges tevék két nap alatt megbetegedhettek, és kimúlhattak. Az egyetlen felelet mindenre csak az volt, hogy Inszalach! Isten akarta így. A nap végre kezdett talábukni nyugat felé. A férfi szem is a teve hátán a rakományt, és gondolkodott vajon mennyit tud belőle magával cipelni. Volt a rakományban három kis európai bőrön, két nehéz, meg egy könnyű, de mind a három fontos. Egy kisbatyú ruhanemű, egy szextáns, néhány térkép, aztán az élelem, meg a vizes Már ez is túlságosan sok volt, kénytelen lesz itt hagyni a sátrat, a készletet, a kannát, a térképet, meg a nyerket. Összekötözte a három bőröndöt, a tetejükre kötötte a ruhanemüt, az élelmet meg a szextánst, és az egészet átkötötte egy hosszú vászoncsíkkal, mint valami szíjjal. A vászoncsíkon átdughatta a karját, és úgy cipelhette a hátán a rakományt, mint valami hátizsákot. A kecskebőr tömlőt a nyakába akasztotta úgy, hogy a tömlő az orra előtt himbálódzott. A rakomány nehéz volt a terhet három hónapja még képes lett volna egész napon át cipelni, és utána még teniszezni is, mert erős férfi volt. De a sívatag legyöngítette. Hasmenése volt csupasebb a bőre, és lefogyott 20-30 fontot. A tevenél nélkül nem juthatott messzire. Iránytűvel a kezében útnak indult. Szigorúan az iránytű mutatta irány követte, ellenállt a kísértésnek, hogy megkerülje a dombokat, mert számítása szerint hol biztosan az utolsó mérföldeknél tartott, és tudta, hogy ha csak egy kicsit is elhibázza az irányt, néhány száz jardot is eltérhet, és ez végzetes lehet. Lassan, de nagy léptekkel haladt. Nem foglalkoztatta seremény, se félelem, csak az iránytűre és a homokra koncentrált. Sikerült is elfelejtenie, hogy megviselt testem mennyire fáj, és automatikusan rakta egyik lábát a másik elé. Gondolkodás és ennél fogva minden előfeszítés nélkül. Lehűlt az idő, este. Ledett. A nyakába lógó vizes tömlő egyre könnyebb lett, ahogy fogyasztotta a tartalmát. Nem is akart arra gondolni, hogy mennyi vizet maradt még. Számítása szerint naponként hat pintet meg, és tudta, hogy már egy napra elegendő vize sincs. Madárraj szállt a feje fölött, lármásan fütyögve. Tenyerével elárnyékolta a szemét, felnézett és rájuk ismert. Talpastyúkok voltak, barna, galambokhoz hasonló sivatagi madarak, amelyek minden reggel és este rajokba szálltak vizet inni. Ugyanabba az irányba tartottak amerre ő, és ez azt jelentette, hogy jó úton jár. Csak hogy tudtam, a madarak akár 50 mérföldet is képesek repülni, hogy vizet találjanak, így azután nem sok bátorítást jelentettek a számára. Felhők gyülekeztek a láthatáron, mikor a sivatag lehűlt. Háta mögött a nap egyre mélyebbre süllyett, és olyan lett, mint egy nagy sárga légköm. Kis idő múlva megjelent a bíborszínű színű égbolton a fehér hold. Gondolkozott, hogy ne álljon -e meg. Egész éjszaka senki sem gyalogolhat. Csak hogy nem volt se sátra, se seteája. se rizsre, se tejája és biztos volt benne, hogy közel van a forráshoz. Számítása szerint hamarosan oda kellett érnie. Tovább ment. Már kezdte elhagyni a nyugalma. Minden erejét és tudását bevetette, hogy megküzdjön a könyörtelen sivataggal, és most mégis kezdte úgy érezni, hogy a sivatag győz. Ismét eszébe jutott a hátra teve. Milyen nyugodtan hevert a kimerült állatadomban a halált várva. Ő nem fogja így várni a halált, gondolta. Ha elkerülhetetlenné válik, futva fog eléje menni. Nem akart óráig haldokolni, miközben elhatalmasodik rajta az őrület. Méltatlan lenne hozzá. Van kése. A gondolat kétségbe ejtette, és már nem tudta többé elnyomni a félelmét. A hord lement, de a tájant megvilágította a csillagok fénye Anyát látta a távolban, aki ezt mondta. Nem mondd, hogy soha nem figyelmeztette le. Vonatot hallott, lassan a szívverésével azonos ütemben pöfékelt. Kiskövek mozogtak előtte az ösvényen, mint meg annyi fülgepatkány. patkány. szagát érezte, megküzdött egy emelkedővel, és egészen közel megpillantotta a vörösen ízó tüzet, amelyen a hús sütötték, és látott egy fiút is, aki a tűz mellett kuporogva rágta a csontokról a húst. Sátrak is álltak a tűz körül, a megbékiozott tevék a tövises cserjét legelték, és a tevék mögött ott volt a forrás. Tovább ment egyenesen bele a látomásba. Az álombéli emberek meghükkenve néztek föl rá. Egy magas férfi felállt és megszólalt. Utasunk a fejkendőjéhez kapott, hogy kicsit félrehúzza, hogy látni lehessen az arcát. A magas férfi megdöbbenve előrelépett és azt mondta, Unok a testvérem! Utasunk megértette, hogy ez az egész mégsem káprázat. Halványon elmosődött, és összeesett. Amikor felébredt, egy pillanatig, azt hitte, hogy még kisfiú, és csak álmodta, hogy felnőtt volt. Valaki megérintette a vállát, és a sivatag nyelvén azt mondta, Ébredj Ahmed! Évek óta senki sem szólította Ahmednek. Rájött, hogy durva pokrócba burkolva a hideg homokon fekszi, fejeköré kendő van csavarva. Kinyitotta a szemét, és meglátta a káprázatos nap felkeltét. Olyan volt a lapos fekete láthatáron, mint egy szivárvány. A jeges hajnali szél az arcába fújt. Ebben a pillanatban ismét érezte mindezt a zavart és rettegést, amelyet 15 éves korában érzett. Akkor, amikor első ízben ébredt a sivatagba, úgy érezte, hogy elveszett. Első gondolata az volt, hogy apám meghalt, és azután az, hogy új apám van. A korán szúráinak foszlányai villantak át az agyám, keveredve a hiszek egy részleteivel, amelyekre az anyja tanította meg titokban németül. Eszébe jutott az éles fájdalom, amelyet akkor érzett, amikor nem körülmetélték. Eszébe jutottak a férfiak utána következő puskalövései és az éjenzés, amelyel azt üdvözölték, hogy végre ő is közéjük tartozik. Igazi férfi. Aztán eszébe jutott a hosszú utazás a vonaton, amikor azon tűnődött, hogy vajon milyenek is lesznek az ő sivatagi unoka testvérei, nem fogják ellenézni őt halvány bőre és városi szokásai miatt. Fürgén lépett ki a vasútállomásról, és meglátta a két arabot, aki az állomás udvarának a porában üldögélt a tevéje mellett, a hagyományos burnuszba burkolva, amely tetőtől talpig akarta őket, csak az arcukon volt rajta egy kis nyílás, amelyek kilátszott sötét, kiolvashatatlan tekintetű szemük. A forráshoz vitték. Ijesztő volt, senki sem szólt hozzá, csak mutogattak. Aztán este rájött, hogy ezeknek az embereknek nincsenek vécéig, és iszonyúan zavarba jött. A végén kénytelen volt megkérdezni, hogy hol végezheti el a nagy dolgát. Egy pillanatig csend volt, aztán valamennyiükből kitört a nevetés. Kiderült, azt hitték róla, hogy nem beszéli a nyelvüket, és ezért próbált mindenki jelekkel érintkezni vele. És az, hogy egy gyerekes kifejezést használt, amikor megkérdezte, hol mehetne vécére, még mulatságosabbá tette a dolgot. Valaki elmagyarázta neki, hogy menjen csak egy kicsit odéba, körbe felállított sátrakon túl, és kuporodjon le a homokba. Utána már nem félt annyira, mert ezek az emberek kemények voltak ugyan, de nem barátságtalanak. Ezek az emlékek futottak át az agyán, amikor először látta meg a sivatagi napfelkeltét, és most húsz év múlva ezek tértek vissza ismét, ugyanolyan frissen és fájdalmasan, mintha csak tegnapi rossz emlékek lettek volna. A két szó hallatára, hogy ébredj Ahmed, hirtelen felült. A régi emlékek olyan gyorsan tűntek el az agyából, mint a hajnali felhők az égről. Életbe vágóan fontos küldetésben kelt át a sivatagok. Megtalálta a forrást, és a dolog nem volt látomás, itt voltak az unoka testvérei, mint ahogy az évnek ebben a szakában mindig. Összeesett a kimerültségtől, pokrócba csavarták, és hagyták a tűz mellett aludni. Hirtelen bele a félelem, mert eszébe jutott értékes podgyásza. Vajon még mindig cipelte, amikor ide ért? Aztán meglátta, gondosan halmokba volt rakva a lábánál. Izmael kuporgott mellette. Mindig is így volt. Abban az évben, amelyet a két fiú együtt töltött a sivatagba, mindig Izmael ébredt fel reggelente elsőnek. Most azt mondta. Súlyos gondjaid lehetnek, testvér. Ahmed bólintott. Háború van. Izmael eléje tartott egy égköves kis edényt. Víz volt benne. Ahmed belemátotta az ujjait és megmosta a szemét. Izmael elment. Ahmed felállt. Az egyik nő némán és alázatosan tejával kínálta. Köszönet nélkül elvette tőle és gyorsan megitta. Aztán evett egy kis hideg főtríst, miközben körülötte sietség nélkül folyt a táborba a munka. Úgy látszott, hogy a családnak ez az ága még mindig gazdag volt. Sok volt a szolga, sok a gyerek, és húszná több a teve. A közelben juhok csak egy részét alkották a nyájnak. A többi valószínűleg néhány de arrébb legelészett. Nyilván tevőjük is több van. Éjszakánként elszoktak kószálni legelni való növényzetet keresve, és noha meg voltak békjózva, néha bizony eltűntek szemelől. A fiatal fiúk most éppen úgy terelték össze őket, mint annak idején ő meg Izmael. Az állatoknak nem volt nevük, de Izmael mindegyiket külön-külön ismerte, és ismerte a történetüket is. Azt mondta például, ez a hím, amelyet apám Abdel öcsémnek adott abban az esztendőben, amikor oly sok asszony meghalt, és az állat lesántult. Így azután apám egy másikat adott Abdelnek. Ez meg visszavitte, és látod még mindig sántít. Akmed is jó ismerte a tevéket de sohasem bánt velük úgy, mint a nomádok. Eszébe jutott, hogy tegnap se gyújtott tüzet a döglődő fehér teve alatt. Izmael ezt tette volna. Ahmed befejezte a reggeliét, és a podgyászával kezdett foglalkozni. A bőröndök nem voltak zárva. Kinyitotta a legfelsőt, kicsi bőrönd volt valódi bőrből, és amikor meglátta a négyszögletes dobozba pontosan beilleszkedő kis rádiókészülék kapcsolóit és tárcsáit, hirtelen olyan tisztán, mintha filmet látna, megjelent az emlékezetében az emberektől nyüzsgő Berlin, a fasorokkal szegélyezett Tirpicuferg nevű utca, és az utcában egy négy emeletes épület, a folyosók és a lépcsők valóságos labirintusával. Egy iroda, két titkárnővel, aztán egy belső iroda, amelyben csak egy íróasztal, egy heverő, egy szekrény, egy kis ágy és a falon egy vigyorgó démon ábrázoló japán festmény, meg frankó autogrammal ellátott fényképe volt. És az iroda mögött az erkély, amely a Landver csatornára nézett, és az erkélyen két Daxli, meg egy idő előtt megőszült admirális, aki azt mondja, rommel azt akarja, hogy küldjek egy ügynököt kairóba. A bőrönben egy könyv is volt, egy angol nyelvű regény. Ahmed szórakozattan elolvasta az első mondatot. Az éjszaka álmomban megint Menderliben jártam. A könyv lapjai közül egy összehajtogatott papírlap hullott ki. Ahmed gondosan felvette és visszatette. A könyvet becsukta, visszarakta a bőröndbe, és a bőröndöt bezárta. Izma elállt a háta mögött. Azt kérdezte, hosszú utat tettél meg? Ahmed bólintott. A líbiai El Agilából jövök. A nép nem jelentett semmit az unoka testvérének, hozzátette. A tengertől. A tengertől? Igen. Egyedül? Volt néhány tevém, amikor elindultam. Izmájel meg volt döbbenve. Még a numádok se szoktak ilyen hosszú utakat megtenni, és ő még soha sem látta a tengert. Azt kérdeztem. De hát miért? A háborúval van összefüggésben a dolog. Egy európai banda visel háborút egy másikkal, amelyik kairóban csücsül. Mi köze a sivatag fiainak? Anyám népe az egyik hadviselőfél. Egy férfinak az apját kell követnie. És ha két apja van? Izmael vállat vont. Értette a dilemmát. Ahmed felemelte a bezárt bőröndöt. Megőriznéd ezt nekem? Meg. Izmael elvette a bőröndöt. Kinyeri meg a háborút. Anyám népe, olyan emberek, mint a nomádok, büszkék, könyörtelenek és erősek. Ők fognak uralkodni a világon. Izmael elmosolyodott. Ahmed, te mindig hittél a sivatagi oroszlánban. Ahmed emlékezett, annak idején azt tanulta az iskolába, hogy valamikor a sivatagban is éltek oroszlánok, és lehetséges, hogy még mindig van néhány belőlük. A hegyekben rejtőznek szarvasokon, sivatagi rókákon és vadbikákon élnek. Izmael ezt nem volt hajlandó elhinni. A dolog annak idején borzasztóan fontosnak látszott, és ők majdnem összevesztek rajta. Ahmed elvigyorodott. Én még mindig hiszek a sivatagi oroszlámba, mondta. A két unoka testvér egymásra nézett. Öt éve már, hogy nem találkoztak. A világ azóta nagyot változott. Ahmed arra gondolt, hogy mennyi mindent tudna mesélni. Mesélhetne az 1938-as fontosságú Beiruti találkozójáról, Berlinbetet kirándulásáról, Isztambuli nagyvállalkozásáról, de ezek közül egyik se jelentene semmit az testvérének. És Izmail valószínűleg ugyanúgy vélekedik az ő utolsó öt esztendejének az eseményeiről. Amióta, még fiatal fiúként együtt zarándokoltak Mekkába, szenvedélyesen szerették egymást, de sohasem volt semmiféle beszélni valójuk egymással. Egy pillanat múlva Izmael megfordult és bevitte a bőröndöt a sátrába. Akmed egy kis vizet hozott magának egy tálkába. Kibontott egy másik iszákot, elővet belőle egy kis darab szappant, egy ecsetet, egy tükröt, meg egy borotvát. A tükröt beállította a homokba, megigazította, és elkezdte letekerni a fejéről a kendőt. Amikor meglátta a tükörben, az arcát megdöbbent. Erős, normális körülmények közt tiszta homlok a tele volt sebekkel. A szeme fakó volt a fájdalomtól, és ráncok ültek a sarkában. A sötét szakát csapzottan bozontosan nőtte be finom csontú állát, és nagy, horgas, horrán vörös és repedezett volt a bőr. Szétválasztotta felhójagzott ajkát, és látta, hogy még mindig szép, szabályos fogsora is mocskos. Beszappanozta az ecsetet, és borot vákozni kezdett. Fokozatosan előtűnt régi arca. Inkább határozott arc volt, mint szép, és rendes körülmények között olyan kifejezés ült rajta, amelyről, a pillanataiban, elismerte, hogy kicsit léha, de most csak megviselt volt. A sivatagba megtett sok száz mérföldön keresztül magával hozott egy kis üvegcse illatos arcvizet is erre a pillanatra, most mégsem használta, mert tudta, hogy elviselhetetlenül csípni. Odadta egy kislánynak, aki nézte, hogyan borotválkozik, és a gyerek boldogan elszaladt a zsákmányával. Beciperte iszákját és sátrába, és kihesegette a nőket. Levetette sivatagi öltözékét és fehér angol ingget, csíkos nyakkendőt, szürke zoknit és egy kockás barna ruhát vett fel. Amikor megpróbálta felhúzni a cipőjét, rájött, hogy megdagadt a lába. Még megkísérelni is gyötrelmes volt beleerőltetni a kemény bőrcipőbe. Az európai öltözékhez azonban mégsem viselhette a sivatagban használt gumiabroncsból rögtönzött szandát, így azután végül is behasította görbekésével a cipőt, és nem fűzte be. Többre is vágyott, forró fürdőre, hajvágásra, hűvös enyhítőkrémre, a sebeire, sejemingre, aranykarkötőre, egy üvegpesgőre és egy puha, meleg asszonyi testre. De ezekre még várnia kellett. Amikor kibújt a sátorból, a nomádok úgy néztek rá, mintha idegen volna. Fogta a kalapját és megemelte az ott heverő két bőröndöt. Az egyik nehéz volt, a másik könnyű. Izmael lépett hozzá egy kecskebőrvizes tömlővel. A két unoka testvér összejöhelkezett. Ahmed elővette az akója zsebéből az irattálcáját, és megnézte, hogy megvannak-e a papírjai. Amikor ránézett a személyazonossági igazolványára, rádöbbent, hogy ő ismét Alexander Wolf, 34 éves, lakcíme, Cairo, Garden City, Villa Les Oliviers. Foglalkozása, üzletembe, faja, európai. Feltette a kalapját, felkapta a bőröndöket és elindult a reggel hűvösében, hogy gyalog tegye meg a sivatagban az utolsó néhány mérföldet a városig. A széles ősi karavánút, amelyet wolf Oázistól oázisig haladva követett a hatalmas sivatagon keresztül, átvezetett a hegylánc egyik hágóján és végül egy korszerűen kiépített országútba torkollott. Az országút olyan volt, mint egy vonal, amelyet Isten rajzolt a térképre. Egyik oldalán sárga homokos kopár dombokkal, a másikon meg öntöző árkokkal barázdát, bujagyapott mezőkkel. A termésük fölé hajló parasztok a nomádok nehéz, de védelmet nyújtó öltözéke helyett, galabiát vagyis egyszerű tarka pamut ruhákat viseltek. Miközben észak felé gyalogolt az országúton, érezve a közeli Nílus felé lengedező hűvös, nyírkos szellőt, és érzékelve a városi civilizáció egyre szaporodó jeleit, Wolf kezdte ismét embernek érezni magát. A mezőkön szétszóródott parasztokat már nem látta tömegnek. Végül meghallotta egy automotorjának az úgását is, és tudta, hogy biztonságban van. A jármű a város Eszját irányából közeledett. Amikor túljutott egy kanyaron és láthatóvá vált, Wolf felismerte, hogy katonai csin. Amikor a dzsíp még közelebb jött, észrevette, hogy a benne ülő embereken a brit hadsereg egyenruhája van, és rájött, hogy az egyik veszély csak azért hagyta maga mögött, hogy egy másikkal találja magát szembe. Nyugalmat parancsolt magára. Minden jogom megvan ahhoz, hogy itt legyek, gondolta. Alexandriába születtem, egyiptomi állampolgár vagyok. Házam van Kairóban, a papírjaim mind valódiak. Gazdag ember vagyok, európai, és ugyanakkor német kém az ellenséges vonalak mögött. A jeep fősértően fékezve, porfelhőt kavarva megállt. Az egyik katona kiugrott belőle. Egyenruhája ingének mindkét vállán három posztó csillag vilított. Százados volt. Borzasztóan fiatalnak látszott és sántított. A százados megkérdezte. Hát maga honnan a fenéből jött? Wolf letette bőröngyeit, és hüvelykújjával hátrabökött a vála fölött. Lerobbant a kocsima a sivatagi karavánútól. A százados bólintott, azonnal elfogadta a magyarázatot. Soha nem jutott volna eszébe se neki, se másnak, hogy egy európai gyalog jöhet ide Líbiából. Azt mondta, szeretném látni a papírjait. Wolf átadta őket. A százados megvizsgálta a papírokat, aztán felnézett. Valami kiszivárgott Berlinből, gondolta Wolf, és most Egyiptomba minden angolt tiszt keres. Vagy kicserélték a papírokat, ami óta utoljára itt jártam, és az én papírjaim már nem érvényesek? Vagy nagyon kimerültnek látszik, Mr. Wolf, mondta a százados. Mióta gyalogol? Wolf rájött, hogy a megviselt külseje hasznos együttnézést kelthet egy másik Európaiban. Tegnap délután óta mondta fáradtan, és fáradtságot nem is volt egészen tettetett. Eltévedtem egy kicsit. Egész éjszaka a szabadban volt. A százados közelebbről Wolf arcába nézett. Jóságos Isten, kénytelen vagyok elhinni. A legokosabban teszi, ha beszáll a kocsinkba. A felé fordult. Tizedes, vegye el az úr bőröngyeit! Wolf már kinyitotta a száját, hogy tiltakozzon, aztán gyorsan ismét becsukta. Egy ember, aki egész éjszaka gyalogol, csak örülhet, hogy valaki elveszi tőle a podgyászát. Ha ellenkezne, azzal nem csak a meséje hitelét kockáztatná, hanem ráterelni a figyelmet a bőründjeire is. Mikor a tizedes beemelte a bőründöket a dzsip hátsó részébe, Wolf egészen elgyengült, mert eszébe jutott, hogy még csak be se zárta őket. – Hogy lehettem ilyen ostoba? – gondolta. Tudta a kérdésre a feleletet, még mindig a sivatagra volt hangolva. Ahol örülhet az ember, ha hetenként egyszer találkozik egy másik emberrel, és ahol az utolsó, amit ellopnak, egy rádióadóvevő, amelyet be kell dugni egy konnektorba, hogy működjön. Az érzékei a sivatagban mindig másra figyeltek. A napjárását leste, víz után szimatolt a levegőbe, a megteendő távolságot mérlegelte, vagy a láthatárt kémlelte, hogy nem lát-e valahol egy magányos fát, amelynek az árnyékába a nap legmelegebb részében esetleg megpihenhet. Ezt most minden kell felejtenie, és csak a rendőrökre, a papírokra, a zárakra, meg a hazugságokra kell gondolnia. Megfogadta, hogy óvatosabb lesz, és bemászott a zsippbe. A százados beült melléje, és odaszólt a sofőrnek. Vissza a városba. Wolf elhatározta, hogy még jobban alátámaszsza a meséjét. Miközben a zsipp visszafordult a poros országúton megszólalt. Van egy kis vizük? Persze. A százados benyújt az ülése alá, és elővette egy ezzel bevont bádok kulacsot. Olyan volt, mint egy jókora lapos vizkisüveg. Lecsavarta a kupakját, és Wolf kezébe nyomta a kulacsot. Wolf mohonívott, egy kortra lenyelt legalább egy pintet. Köszönöm, mondta, és visszaadta a kulacsot. Maga aztán ugyansek szomjas volt. Nem csoda. Ó, majdnem elfelejtettem. Newman százados vagyok. Kezet nyújtott. Wolf kezet rázott vele, és jobban megnézte a századost. Valóban fiatal volt, becslése szerint 20-egy néhány éves. Az arca üde és mosolygós, az üstöke kisfiús. Ugyanakkor benne volt a modorában az a fáradtság és érettség, amely idő előtt jellemzőjévé válik a harcoló katonának. Wolf meg is kérdezte, volt már ütközetben? Voltam. Newman százados megérintette a saját térdét ajkánál lőtték meg a lába, azért küldtek ebbe a piti kis városba. Elvigyorodott. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy visszavágyom a sivatagba, de azért szívesen csinálnék valami hasznosabb dolgot, mint itt, ahol ügyes-bajos dolgokat intézek, sok száz mérföldnyire a háborútól. Ebben a városban csak akkor látunk ütközetet, ha a keresztények meg a muzulmánok összeverekednek. Honnan ered a maga akcentusa. A váratlan kérdés, amely semmilyen összefüggésben nem volt az előzőleg elhangzottakkal, meglepetésszerűen érte Wolfot. Bizonyára szándékosan csináltak, gondolta. Newman százados, nagyon éles eszű fiatalember. Szerencsére Wolfnak meg volt az előre elkészített felelete a kérdésre. A szüleim búrok voltak, Dél-Afrikából költöztek Egyiptomba. Én az afrikánsz meg az arab nyelveket beszélve nőttem fel. Habozott. Félt, hogy túljátsza a szerepét, ha túlságosan búzgó maggyarázkodik. A Wolf név eredetileg Holland. Engem meg azután a város után kereszteltek Alexnek, amelyik beszülette. Newman látszólag udvariasan érdeklődött. Mi járatban van itt? Wolf erre a kérdésre is fel volt készülve. Üzleti érdekeltségeim vannak Felső Egyiptom több városában. Elmosolyodott. Szeretem meglepetésszerűen meglátogatni őket. Beértek es jádva. Egyiptomi méretekkel mérve nagy város volt, gyárakkal, kórházakkal, muzulmán egyetemmel, egy híres kolostorral és körülbelül 60 ezer lakossal. Wolf éppen meg akarta kérni, hogy tegyék le a vasútállomásnál, amikor Newman megmentette őt ettől a baklövéstől. Magának egy garázsra van szüksége, mondta a századost. Elvisszük Nasz neki van vontatója. Wolf kényszeredetten azt mondta, Köszönöm. Nagyot nyelt, kiszáradt a torka. Még mindig nem gondolkodik eléggé józanú és eléggé gyorsan. Szedd össze magad, gondolta. Az az átkozott sivatag, az le az észjárásomat. Az órájára nézett. Még van annyi ideje, hogy a garázsban eljátsza a színjátékot és elcsípje a kairóba naponként egyszer induló vonatot. Fontulóra vette, hogy mit is csináljon. A garázsba feltétlenül be kell mennie, mert Newman figyelni fogja. Aztán a katonák nyilván elhajtanak. Wolfnak fel kell majd tennie néhány kocsi alkatrészre vonatkozó kérdést, aztán el kell köszönnie, és ki kell sétálnia az állomásra. Ha szerencséje van, Nassif és Newman sohasem fogja kicserélni Alex Wolfal kapcsolatos észrevételeit. A Jeep végighajtott a forgalmas szűk utcákon. Az egyiptomi város látványa örömet okozott fofnak. Ismerőseik voltak a tarka pamutruhák, a fejükön batyukat cipelő asszonyok, a fontoskodó rendőrök, ezek a napszemüveges jellegzetes figurák, a sáros utcákra nyíló apró üzletek, az istálók, az ütött kopott autók és a túlterhelt szamarak. Egy alacsony agyakból épült ház előtt álltak meg. Az utcát félig eltorlaszolta egy ócska teherautó, meg egy kibelezett fiát. A bejárat előtt egy kisfiú ült a földön, és egy hengerfején dolgozott egy kulcsal. Newman megszólalt. Sajnos itt el kell búcsúznom, hív a kötelesség. Wolf kezet rázott vele. Igazán köszönöm a kedvességét. Pedig nem szívesen hagyom magára, folytatta Newman. Nehéz napja volt. Összeráncolta a homlokár, aztán felderült az arca. Mondok én valamit. Itt hagyom Cox tizedest, hogy vigyázzon magára. Wolf megszólalt. Igazán kedves, de... Newman, mintha nem is hallotta volna. Fogja az úr bőröngyeit, Cox, és jól tartsa nyitva a szemét. Szeretném, ha vigyázna az úrra. És ne bízzon semmit a vógokra. Értette? Igenis, uram, mondta Cox. Wolf nagyot sóhajtott magába. Most újabb késedelmet jelent, amíg sikerül leráznia magáról a tizedest. Newman százados szívéjessége nyűg lett. Vajon nem szándékosan lett az? Wolf és Cox kiszállt. A jeep elrobogott. Wolf bement Nassif műhelyébe, Cox meg a bőröndökkel utána. Nassif mosolygós fiatal ember volt mocskos galabiában, és egy kocsi akkumulátorán dolgozott egy petróleum lámpa fényénél. Angolul szólt hozzájuk. Egy szép autót hajtanak bérelni? A vátyának van egy bentlie. Wolf egyiptomi arab nyelven gyorsan a szavába vágott. Lerobbant a kocsim. Azt mondják magának, van vontatója? Van, azonnal indulhatunk is. Hol a kocsi? A sivatagi karavánúton, 40 vagy 50 mérföldnyire innen. Egy Ford. De mi nem megyünk magával. Elővette az irattálcáját, és átadott Nászivnak egy angol fontot. Ha visszajön, keressen meg a vasútállomás mellett a Grand Hotelben. Nassif mohon elvette a pénzt. Meg lesz, azonnal indulok. Wolf kultán bólintott, és sarkon fordult. Miközben a nyomába kifelé ment a műhelyből, azt fontolgatta, hogy vajon milyen következményei lesznek a Nassif-fal folytatott rövid párbeszédnek. A szerelő kimegy a sivatagba a vontatójával, és keresni fogja a karavánútól lerobbant kocsit. Végül is vissza fog térni a Grand Hotelbe, hogy beválja, kudarcot vallott és meg fogja tudni, hogy Wolf már elment. Azt fogja ugyan gondolni, hogy eléggé tisztességesen megfizették elvesztegetett napjáért, ez azonban nem fogja megakadályozni őt abban, hogy úton útféle mindenkinek elmesélje az eltűnt fordkocsi és eltűnt tulajdonosának a történetét. És valószínű, hogy ez előbb-utóbb el fog jutni Newman százados füléhez. Lehet, hogy Newman nem fogja tudni, hogy mit jelent ez az egész, de kétségtelenül úgy fogja érezni, hogy valamilyen rejtéjel áll szemben, amelyet ki kell nyomoznia. Wolf ugyancsak elkomorodott, amikor rájött, hogy az a terve, hogy észrevétlenül osonnyom be Egyiptomba, már is kudarcot vallott. De azért még nem vesztette el minden reményét. Az órájára nézett. Még mindig van ideje elcsípni a vonatot. Ha gyorsan cselekszik, a szálloda előcsarnokába megszabadulhat cox aztán még ehet és ihat is valamit, amíg a vonatra várakozik. Kox alacsony, barnított ember volt, olyan tájjellegű akcentussal, amelyet Wolf nem tudott azonosítani. Körülbelül egykorú lehetett Wolfal, de mivel csak a tizedességig vitte, valószínűleg nem volt túlságosan éles eszű. Miközben keresztülmentek mentek a Midán elm Mahattán, megkérdezte. – Ismerős a városban, uram? – Már jártam itt, válaszolta Wolf. – Beléptek a Grand Hotelbe. 26 szobájával ez volt a város két szállodája közül a nagyobbik. Wolf Cox felé fordult. – Köszönöm, tizedest, azt hiszem, most már visszatérhet a kötelességéhez. – Nem, sürgős, uram, – mondta Cox jókedvően. – Felviszem a csomagjait. – Biztos vagyok benne, hogy vannak itt szállodai szolgályokat az ön helyében nem bízni meg bennük, uram. A helyzet egyre inkább hasonlatossá vált a nyomáshoz, vagy valami bohózathoz, amelyben jó szándékú emberek egyre nagyobb értelmetlenségekre kényszerítik, egyetlen apró hazugság következtében. Wolf ismét azon kezdett tűnődni, vajon csak ugyan teljességgel véletlen ez az egész, és keresztül villant az agyán az ijesztően képtelen lehetőség, hogy talán mindent tudnak, és csak játszanak vele. Elhesegette magától a gondolatot, és olyan barátságosan szólt Coxhoz, amilyen barátságosan csak tudott. Hát akkor köszönöm, hogy segít. A recepcióshoz lépett és kért egy szobát. Az órájára nézett. Már csak 15 perce maradt. Gyorsan kitöltötte a bejelentő lapot egy kitalált kairói címet írva be. Fennállt a lehetősége, hogy Newman százados elfelejti a személyazonossági papírjain szereplő igazi címet, és Wolf nem akarta az eszébe juttatni. Egy nubiai szolga vezette fel őket az emeletre a szobájához. Wolf az ajtóba borravalót adott neki. Cox letette a bőröndöket az ágyra. Wolf elővette az irattárcáját. Lehet, hogy Cox is borravalóra számít. Nos, tizedes, kezdte. Maga igazán nagyon sokat segített. Hadd csomagoljak ki, jönnek, uram, mondta Cox. A százados úr azt mondta, ne bízzak semmit a vógokra. Köszönöm, de nem kell, mondta határozottan Wolf. Szeretnék azonnal lefeküdni. Csak menjen és feküdjön le, makacskodott nagy lelkűen Cox. Nekem nem kerül, azt ne nyissa ki. De Cox már felemelte a bőrönt fedelét. Wolf benyúlt az akójába, azt gondolva, hogy a fene essen bele, meg hogy Lelepleztek, meg azt, hogy be kellett volna zárnom, és hogy vajon el tudom-e csendben intézni. A kis tizedes elképedve bámult a kis megtöltött, takaros kötegekbe rakott vadonatúj angol fontokra. Jesszusom, mondta, hisz ez egy egész vagyon. Wolf agyán keresztül villant, miközben előre lépett, hogy Cox nyilván még soha életében nem látott ennyi pénzt. Cox meg akart fordulni, és elkezdte. Mit akar ön ennyi pénzzel? Wolf előrántotta a veszedelmes bedúinkést, amely megcsillant a kezében, amikor a tekintete találkozott Coxéval, és Cox megrettent, és kinyitotta a száját, hogy kiáltson. Aztán a borotva éles penge belehasította nyakán a látyhúsba, a félelem kiáltás helyett vérbudjant ki a torkán, és meghalt. És Wolf nem érzett semmit, csak csalódottságot.